«Там ти живеш», – відповів Борис, падаючи на стілець. «Це твоя квартира, як я й казав. Він поклав біля неї ключі, потім конверт. Ключі від неї. Це залишки грошей. Там ще чимало». «І що мені? Просто зараз брати це все і...» «А повечеряти на дорогу можна? Ну, хоча б чаю попити». Її голос здригнувся. «Навіщо ти так?» – миляво промовив Борис. «Мені б вистачило одного «дякую». «Гаразд», – промовила вона. «Велике спасибі, що не пошкодували для бідної нікчемної дівчинки вашого славетного прізвища. Відстібнули не знати для кого». «Не грузи мене сьогодні», – сказав Борис, підводячись. «Я не в формі. Ще бовкну щось не те». Він вийшов до іншої кімнати і зачинив за собою двері. Руки тремтіли, ноги підкошувалися. Поростібавши все, що можна було, він скинув кобору і ремінь, і пістолет поклав під подушку. Потім розкрив сумку і витяг невеличкий пакунок. Дістав звідти дві баночки з таблетками, виняв кілька таких самих з кишені, склав усе докупи. Відчинив квартирку і викинув у темряву. Потім із того ж пакунка вийняв одноразовий шприц тамполу, наклав джгут на ліву руку і набрав рідину з Шприц у руці тремтів, але він якось проколов вену і зробив ін'єкцію. Його нудило і хитало. Шприц тампола також полетіли через квартирку. Іншим разом він би не дозволив собі такого, але зараз просто не мав сили. Застібнув блискавку сумки, упав на ліжко і затих. Тіло давно вже готове було відключитися, а думки пручались. Очевидно, для них це ще була не межа. Завтра доведеться зробити ще одне зусилля, можливо, останнє. Що принесе зустріч із цим відчайдушним хлопцем? Він, як і обіцяв, зателефонував учора. Борис тоді сидів просто на підлозі, притулившись спиною до стіни, щойно придбаної для Наталки квартири. Маленька квартирка у досить затишному районі. Сидів, відпочиваючи перед поїздом, думаючи, що все-таки вдалося, що за кілька днів ця маленька, беззахисна жінка житиме тут. Чи довго згадуватиме його? Навряд чи. Та воно й на краще. Нехай живе спокійно та щасливо. Тому що заслуговує на це. Саме вона подарувала йому шматочок щастя тоді, коли він на подібне ж ніяк не розраховував. Тоді подав сигнал мобільний: слухаю: Привіт, це Анатолій. Ради тебе чути. Чим порадуєш? Я думав, нам потрібно зустрітись. На жаль, інших варіантів немає. Як це? не зрозумів Борис. Це ти маєш їхати сюди? «Чи я у Штати?» «Нікуди їхати не потрібно. Я тут». «Нормально», – околов його Борис. «Сьогодні приїхав?» «Я і не від'їжджав». «Так, дезінформація». «Ясно. А як мені знати на майбутнє?» «Де ще дезінформація, а де ні?» «Ну, я щодо тебе такої можливості також позбавлений», – відпарирував Щорс. «Але я тобі Локшину не війшов». «Ну, гаразд, здавалося, що розпочувався ніяково, Зустрітися все-таки доведеться. Мені потрібні дискети. Я можу скинути тобі їх?» «О, ні, перебив той. Навколо цього такі засоби задіяні, що ти і дві клавіші натиснути не встигнеш, як тебе вичислять. Послухай, а може скажеш у загальних рисах, що це все означає?» «Через що стільки галасу? Через гроші? Шалені гроші? Отже, будемо багаті?» «І не сподівайся», – приземлив його Щорс, – «а от зади підпалити можемо. Повірте, найкраще, що ви можете зробити, це привезти мені дискети. І то, чим швидше. Не знаю я, чим ви там займаєтесь і яке маєте відношення до цих справ». Але за будь-яких обставин, якщо дискетки у вас, то ви у такому лайні, що важко уявити. «Чого ж тоді ти так переживаєш?» – не зрозумів Борис. «А я ще в більшому», – відказав Щорс і додав, – «на жаль». Настала пауза. «Ну і куди я повинен їх привести? «Ти не повинен», – безапеляційно заявив Щорс. «Нехай вона везе. З тобою я нічого не хочу мати». І якщо не вийде, сказав Борис, вона більше в ці ігри не грає, так що доведеться зі мною. Ні, вибач, вигукнув той, краще я ще два роки тут сидітиму. Невже в мене така жахлива репутація? Здивувався Борис. Отже, ти все-таки дивишся шостий канал. Або вона, або нічого. І ти далі сидиш по вуха в лайні, щорс мовчав. «Послухай», – почав знову Борис, – «вона зараз у безпеці, і тягти її знов у ці справи я не буду. А для мене? Для мене тепер це має відносне значення. Скоріше за все я просто викину їх на смітник, разу же сам не можу дати ради». «Зрозумів? Постав себе на моє місце. Як мені з тобою зустрічатися? Ти вже купу людей на той світ спровадив, двох з моєї родини». «Яких двох? Ти що, хлопче?» не зрозумів Борис. «Ромазан – моя робота. Так було треба. А хто ще?» «Тітку мою два дні тому застрелили у власній квартирі». «Це не я», – сказав Борис. «І Олега Маліцького також не я». «Якого ще Олега?» «Один з тієї, як ти кажеш, купи людей. Не знаю, я конкретно нічого про ті дискети, але їх шукають такі люди, що...» «Послухай, якщо ти не перестанеш пускати нюні...» «Вас взагалі всіх переб'ють, і тебе знадуть рано чи пізно. Якщо ти матимеш дискети, це вихід для тебе?» «Так», – відповів Щорс, – «можливо, сподіваюся». «Тоді призначай місце, але запам'ятай, я озброєний, і словом, краще зі мною не гратися. Якщо за тобою хтось стоїть, і ви щось замишляєте, майте на увазі, я не здамся, і дискет не віддам також». Наталка з'явилася за кілька хвилин, тихо прочинила двері і сіла поруч. Рука торкнулася його плече та волосся. «Я... Я не хотіла. Вибач мені. Я дуже перехвилювалася». «Добре», – промовив він, не змінюючи пози. «Забуду. йди, Я дуже змучений. А можна я біля тебе? Я ледь живий і ні на що не здатний. Завтра в мене зустріч із твоїм щорсом. Мушу виспатися. А мені нічого не треба, сказала вона. Я тільки лежатиму поруч. Борис нічого не відповів. Рипнули пружини, і поруч з ним під ковдрою у гніздилося ніжне тепло. Вона пригорнулася до нього і затихла. Невідомо, хто з цих двох по-своєму змучених людей перший потонув у темряві сну. Розділ 33. «Хто є хто?» Дзвінок від чергового пролунав якраз тоді, коли очі вже готові були заплющитися до ранку. «Олексію Івановичу, пробачайте, що не даємо. Тут дзвонив якийсь, казав, що у справі Ромазана. Особисто вас хотів. Дав телефон, щоб ви передзвонили. Казати? Кажи!» – зітхнув кобище. Відповіли одразу – там грала музика і веселилися. Це добре чулося у трубці. «Добрий вечір», – привітався він. «Мене просили до вас передзвонити». «А, зараз!» – із трубки промовляв жіночий голос. «Прошу».